وحمزتو ایضا والکسائیو بعده اخو الحذق بالقرآن والنحو والشعری با وقرآن کی اول دا ذکر کو دا ابن کثیر سے بیاید نافع سے بذکر کو بیاید ابو عمر بسری ذکر کو اس درتا ده ابن عامر شامی ذکر کړي دا ابن عامر شامی علامه شاتیبی سے ابدا سے ذکر کړي و اما د مشق الشام دار ابن دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام عبد الله وهو ل د کوبل اسنا د عنوته نه قاله هر د مشک دی نو په کې ابنی عامو سردو دا ټولو قاریانو نه پسند کې اعلی ده د شام پلو یو قرراو کې ده علم الاعلام نه ابو عمران عبد الله ابن عامر ابن یزید ابن تمیم ابن ربیعا الیحصبی الدمشقی پو یويشتم کال د هجرت پیدا شوه یا په اتیا يم اختلاف ته عمر د سدوا کال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو چه ده اپ یو لسم کال ده هجرت وفات شو نو ده دو تاریخ ولادت مبارک ده غاقوال دی لوی امام و تابعی ده سو کوئی دیپا یوشتم کال بانے پیدا شوئے او سو کوئی نه دیپا اتم کال اوختیتی ایم غلط شو اتم کال دہے حجرت بانے نو کدھا اتم کال شي نوبیا هغه خبره صحیح کیږي چې د الله پیغمبر د وفات وقت کېده د دو کالو په دمه شکی وفات شو ده په 118 هجرې کې دا دا اقدم القرائه زمانا په زمانہ کې د ټولو قاریانو نه مخکې قاری په عثمان رضی الله عنه قرآن لوسته په ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه په فضاله ابن عبید په واثله ابن اسقع رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پدمش کې بیا قاضي او قاری پس د ابو دردا رضی الله تعالی عنہ نا د د بیا دور او یان دی یو ته هشام وای او بلته ابن عامر وای دا دا راو یاندې احشام هغه سړی دی چې د امام بخاری استاد دی تاسو چې کله بخاری وایي امام بخاری وایي حدثنا احشام او احشام سوګر اغه د چراوی د ابن عامر سه امام مالک رحم الله او په شاګردانو کېم ده ده هشام ابن عمار ابن نصیر السلمی تاع د د دمشق بیالو شیخو ده په 153 کی پیدائش او وفات شوه ده بیا په 45 کې بل د دراوي لري هغه ته عبد الله ابن احمد ابن بشیر ابن ذقوان دا دامد دا دمشق لوی قاریو ابن عمرو په شام کې لوی قاریو ده پیداشو دے په 173 کې او وځي په 242 نو دا د واړ شاګردانو د ابن عامر څخه د ابن عامر څخه تقریبا 110 کال عمره سمرا نوچه قراعتم در سرائی نو قرآن قدمتمی او عمر دم سید اللہ پیغمبر د آغی سڑی بارا که تعریفی ذکر کرد چو عمر زیاد او عملون سیدی اچو عمر دے کمی او قرآن جرتا در پا در دربین کم نگوری انا در تخکاری نو دا بیا ډیره ګران شه ور پسې د چا ذکر کوي نو د اول ذکر د چاو کو د تقریبا قاریان ذکر کوي کنه راویان ن ذکر کوي موږ تر هم ذکر کړ او بشامع عبد الله وهو ابن عامر و عاصم الكوفي وهو ابو بکری او او او در تا دا عاصم سے بذکر که بل پدی قاریانو کی سویمان بر قاری دے پنزم امام القرآن سید العلماء المقرئ الكبیر امام القرآن سید العلماء امام القرآن سید العلماء ہوتا فلان ابن فلان ابن فلان اخر کے ابن بطوتا اگر جگلے کیلو الحمدللہ اگر ابحان شیوے دن تا دورا قبول اور کر ټوله نے ٹولا مسئلہ حاج وڑا کڑی ارمان دا جو دے خدبہ کہ خدا حروف حلقی فسګه که کماس کم دا خطبه ختم کړې چې بیا مولا پتہ نه کېدلې چې نو ورځي مولا دا اول ټکی نه پاتولېږي هه نو چې تاغه ته لقبونه ورکې نو مونږ خپل امام ته لقبونه نشو ورکول عاصم سيد تجي شي قرانه نو امام القررا سيد العلماء کدا چې ووره دا بیا ځان سره لیکه وهوله المقري الكبير خرچا په ناراضي مقرأ عصره أبو بكر عاصم بن بحذل بكوفك دريق عليانو لكسنغ اللامشات بسيبوي وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذن وقرن فلا فأما أبو بكر وعاسم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وأما علي فالكسائي آته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روا لیسهم عنه ابو الحارث الرضا وحفصن هو الدوری وفی الذکر قد خلا ابو عمرهم وليحصبی ابن عامر صوریح و باقیهم احاط به الولا سیشو ندعا دری کوفیان قاریان عاصم سے پسر زمانہ زیاد کو زیاد فرمند چې دا نمونه مزه کړا د سوک سوک عاصم صاحب وبل دا داسې کوو چې انګریبه او چې ما تفصیل نه وکړای ها زکه مالک یو چې دا عاصم حمزه کیسائی اے دا د اوربن کایه دی له واشل ته جوړ لای له وویل له دی پاوان ها ته دا غن زیات چور جون امتحان کې ول نمبر راغله نو نن شپې له پروګرامو کې کسبه صورت ورچات کا بچه اولیم باری مغیر تبا پردائی بانا هاں ایس خاری سید تا میر شوی سعیده اوچه نه نوکوی که بیاجی دیادی کا نا تاولیم بار راشه هاں نو عاصم <سلام> صاحب عاصم ابن بحضلہ دو قرآن لست دے عبد الرحمن پس داغنہ بیا دے خلقو تناستے و قرآن خودلے دے او پذر ابن حبیش او په کوفه کې لوی اعمش سبته د په شاګردانو کې مفضل مفضله الضبي ابو عمرو ابن العلاء حمزه ابن حبيب الزيات خليل ابن احمد الفراهيدي چې د لغاتولو امام دی ها خليل زيد اول کتاب العين په لغاتو کې لیکل دا ټول د پښاګردانو کې راځي عاصم بن بازلا ابن نجود الاسدي کونیه ابو بکر د هر خل کو له आवाज الناس صوتا بالقران قران چې به وډه رمزه به کولا دا سينوږي خراب आवाज د تابعین نو وفات شه ده په 127 هجرې کې په کوفه کې ګور اکثر کتابونو کې دي نامعلوم چې کوم خبرو کا اکثرو کتابونو کې د ابو عبدالرحمن السلمي اوذر ابن حباش د پنځو صحابو نه قران ویله ده چې کوم استادان دي کنه اې د سو صحابو نه قران ویله د پنځو نه خدا خبره صحیح نه ده بلکې ابو عبدالرحمن د پنځو صحابو نه او زر ابن حبيش د دریو صحابه نه او هر چي صاد ابن اياص ده هغه د یو صحابي نه قران ویل عبد الله ابن مسعود او دي دریو تابعينو دا دینا عاصم سے بیا قرآن ویلیو خان دری تابعین مو پی جندل کنا سوک سوک ابو عبد الرحمن زیر ابن حبیش ساد ابن احیاس بعض علماء دد اوستاز صرف ذکر کوي زیر ابن حبیش خدا خبرہ سینا زکه حفص رحمهم الله او چ ما عاصم ته فرمايله دو استاد دی کنه حفصه شاگرد ده چې څو با زما مخالفت کوي امستا شاگرد ده زه دم شاگرد دم خوغه زما غونتی قران نه وای نه غوي تا ته چې مې کم درس خوله دامه د ابو عبد الرحمن نوریدلی او غته چې مې کم خودلی عامه د زير ابن حبيش نوریدلی پوه شئ نو استادانه نه دغه په شاگردانو کې د عاصم په شاگردانو کې امام ابو حنیفهم راضي رحمه الله شعبہ حفص ناس نور ډېر لوی لوی جہید علما د په شاګردانو کې راضي ها نو د خپل مذهب امام غبي نه پیژني خو د خپل امام استاد نه پیژني کنه یاد دې داغه باردو پت پتا زو ګوي کینانو چې تا دې و چې په کمره واه باندې روان و او ته کوئی پپاو پاو تو کوئی بنيمه نيما آيو بغوي ما پانی پتاي کې تیر کو ها پم او ما خو ختم کو دوور مې په کمره واه وي پاس پاسي پانی پتاي غونټي کې متر پانی وتاي دي بل ازي چدا ولا تا ته ذکر کې کو تدیمو ساماجه تماو نه ندا؟ ندا؟ دویم نمبر کسلاوان مال دومات؟ او کبیانوه؟ پتاما جود؟ ایتا بودارونی کنو بیز اگرونی؟ تدی امام دوا روان دی یو تا وی لکیږي شعبا او بل تا وی لکیږي دا حفص څه شي حفص څه ودا یو قریزه تبوز کوجیدا حفص که حپاس حپاس حپاس د ژلازي حفصه څه شي دي الله شعبہ شعبہ ابن عیاش ابن سالم کنی و ابو بکر دے پیدا شعبہ دے پا پچنوے لوی عالمو لوی امامو دا ایمو دا سنتنا او پا شعبہ دے پا ایک 93 کې چښو بلستا امام ده راوي حفص دویم ده حفص دا حفص ذکر شوی کتاب ته یاد دي ا مونږ جود شروع کول نو هغه ځکه ویلو چې حفص نو حفص ابن سلیمان ابن المغیره الاسدی الكوفي البزاز دبه دکپڑے کار کوله بزاز ورته زکوي پیدا شوه دپو 9 هجری کې او د امام عاصم په قراءت ټولو کې زیات څوک پویدو حفص کان حفص اعلم الناس بقراءه عاصم ایک سو اسی کسی شوی دے دنیا نتلی دے رحمہ بل رحمہم الله جمیعا رحمتا واسعا حمین و نوائزار دے زکام رزش پی دی یخواق لدن نکی گی بیا کنا او سے منوگا او نو دے سوئی دے وی وعاص من الكوفی و یا وعاص من نو وعاص من نل اجتماع ساکنین براشی علا غیر حدیهی اصورت سالس بشی اقلیمی جدا جدا دی او اول بکی مدن ده نو اصاکن ایزا حر رکا حر رکا بالکسر سوی شو وعاصو منلکو فیو عاصم چی پکو فی راک کیو؟ ابو بکر وحمزت ایضا والکسائی بادهو اخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر دا سمرا قاريان جوکا لداتو العلماء فقهاء بلغاء اهل لغتو اهل عربیتو اهل فهمو ار سبانی پویدلخا ار فانی مولاو ولې دا قران خدمت کی کنه او یو فن کې خې بلکې لیک خراب نو هغه کم کې خې هغه کې به خراب دي دا ټول علوم یو بل سره داسې شي دي په خپل منځ کې داسې الفته تامغه نته یو چې باندې نه پويږي بل بل باندې پويږي ها ا یو علم بل کې ګټه ورکای کنه نحو نه چاته پوس کړه و پیسې دسه هو چې بیا په مسکه خطا شوم آیا بل سې دسه وب کوم کنه نو غواړم نحوی په طریقه باندې جواب راویس ته هغه سوچ کو چې په نحوه کې قاعده دا چې المضاف لا یضاف څه شي یو زل چې اوس په تخو چې مضاف بسنګ پیجنې نو بیا خبر راالیجی سش او کاری کتابونو وایا پا نحو کی او شیده دیخوا کورا پا نحو کی او شیده چی یغیتا مضاف وی دوات سارا سوارتا وی مضاف اوارم پاسی وبلشی یغیتا مضاف ایلیهی وی نو کلا چی نو کلا چی دا مضاف نو دی په بخامه خه مضافونه لېهي نو د دی اول اسم نسبت دی د می سم توشی نو دا چې یو زلوشي دوپاره بیا رکی چې دی سمت دی نسبته شو دبل مضاف کیږي پهلانو مضاف کیږي کی. نو دوی چې یو زل مضاف شي بس هغه لب په کوی سوال کې سوال نکی ها ناغه مورته وځل مضاف لا یو زاپه یو زل چې مضاف شي کنه نوې ببلې چې تاسو ته و کومه ها یو علم ببل کې پیدا ورکې کوي کړه نو دا یو د منطق مثال په شان دموله ای ده خپل ناز میږي غنور تو عام سکی اعظم کی وګور منطق په خپل ارزې دی خو بل کتاب باندې په سره څه شي پوښیږي ا ته به پوښیږي نذا ټول قاریاں سو د پنور فنون باندې پېدل خان وحمزه تو ايضا والكسائي بعده اهل الحثق بالقران والنحو والشعر ها حمزه سے دویم امام د کوفی د علماء ابو عمار حمزه ابن ح, ح... ح... ح... آ... حبيب لوې امام ده سفيان سه بوئي ما قرأ حمزه حرفا الا بالاثر حمزه سبد الله د کتاب یو حرفم نه دی لمر په دلیل سره اه ما نا الا بسند متصلن عن شيوخه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق دا. دا دا دا حر دا. دا. ما ځکه خلکو يراله تجوید د قواعد او دلیل نشته وې ته قواعد یادې د هر قرئه هر حرف او هر ټکه هر کلمه تجوید خو سره روایت حفص تجوید دی نه نه قراتونه له دا ټول به من رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسیدلې شي شو بازی اهل علم ذکر کړي ما ارا ان الله يدفع البلاء عن اهل الكوفه الا بحمزه بعض علماو بید په کوفه چ عذابونه ناراضی کنا دا پک حمزه سے موجود د ذکا لو یقاریو کنا او د نه کانو د وزن عذابونه ناراضی و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم بل پیغمبر تا وای چې ته پکې موجود پدای و عذاب ناراضي او بل دا نه کان استغفار وای کنه نو ما کان الله معذبهم وهم استغفر استغفار څه سو کوي با خنا غواړي نو عذاب ناراضي بهر حال حمزه صاحب لوی قاری سحابه کرام سره ملاقاتونه شوه زمانه منتدانو د دې امکانات چې صحابه سره به ملاقات شوی د عاصم بن فضله په کوفه کې امام محمد بن فضیل د بارکی وای اومده خبره کړه د زمانه چې کومه چماح سبون الله طول بلا انا الکوفی الا به حمزه وفات شوه د پوه ایک سو چپن کی و چې اعمشت سیب چب ایمام حمزو کتو کنا حبر القرآن هادا حبر القرآن داد قرآن عالم لے خبر امرشی خبر امرشی ها ابن مالک سے دیو کتاب دے دی مثلث الاعلام بمثلث الكلام دغه پروته پدی کی مثلث الفاظ ذکر کړیو بکہ خبر ده خبر خبر خبر عالم تسوی عالم ته لیکي کی تشه خبر مرتوی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهْبَانِ أحبار جمع دا صدر حبر شئ و كده حبر شئ ندوارا صدی صحيح دی قاریز اب صدی دوارا صحيح دی وَإِلِيْ أَثَرِ الْجُرْحِ يُقَالُ حَبَرُ نا نا نا مخصر وَإِتَاثِيرُ حُسْنٍ أَوْ سُرُورٍ حَبْرُ وَعَالِمٌ حَبْرٌ وَأَيْضًا حِبْرُ وَلَيْسَ فِي الْمِدَادِ إِلَّا الْكَسْرُ وَالْحُبْرُ قُلِّ جُدَدِ الثِّيَابِ تاقو <تصفيق> شعلا شوی او تابانی تا او تاثیر را له خوشالۍ ی سلام په مخکاری ګنن ندی تا عربی کې خبر وای خبر یا یو سره خاصه ده او دا غو تاثیر د حسن په مخکاری خبر او عالم حضر و ايضا حبر, حبر. عالم ته خبر وای او حبر مرتب وای ها يتخذو احبارهم و ربانهم وليس في المداد الا الكسر او سیاهی کسری سره وای سیاهی خو پیجن نه کنا پین کیچې دا صحیح تاسو د صحیح وای صحیح سیاهی لاست شه له دا کسری سره دی ته خبر وای ته ورته مداد مورته لو کان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلماتو ربي ولو جئنا بمثله مدد والحبر قل لجدد السياب چنه وي جامي دي جولي غي ته عمر وي لګما چولي پښې بیگانه ها مدا ځکه مې کتاب راوړلو چې ما وي حبر کنا سشي از حبر خرچہ تعلم د چ عالم ته الحبر النحریر طالبان په سکی وي په کانس کې خو چې دا نه وې لغت زو نو د بدلیا نې غنغه کوړ یا بدلوي شو وي وښتا غلط شو سټ شو نو تا د حبر غم کوله مون په حبر وای کې ها امام اعمش چې بده وکړه ته هذا حبر القرآن القرأن دا دې عالم دي او دا به وي غا ك تفاحه تفاحه القرء تفاحه په جریګه تفاصله وي سیولا سیو سوک پی جنې څوک پی جنې چشت کوي کڅوکې نه پی جنې نه رالي به موږ په څو کوم پترتي ها ودا د سردار دې تګه تفاح حمزهي همي وو سردار اي وسيد القرء ايو زليوي وي وبشر اعمش ددو وي علماي کرام <تصفح> او <آه>. چا <تصفح> مس ددو استادم دي يوزليوي وبشر المخبتين دا آیات وی امام احمدبه فرمایل دو شیزونه کی حمزه صاحب په مونږ باندې غلبہ حاصله کړي القران و الفرائض او علم فرائض کسائی صاحب د حمزه شاگرد دی دب د حمزه باركي وي امام امينه يمت المسلمين وسيد القراء والزهاد او د حمز نوم به ډير په محبت سره اغوستوخه چرته خو د اقراته وایي کنه هرادم ورلشته کنه حجت کيلاسو چاوله راضا اے, اے قراءه نن تباس شي دي د لوبي دی خلکو جوړي غړي سا لوبي ما سره بس دا کیسه ورنه کوو نو اگر ځاخه کوئی ز اورم کنه صحیح ده د بیا مو په پوريوم ها مقصد دې خبرې دا ده خبر د الف لام میم ترونه سا هر قرا ته روایت بتیره دا ده د چته ومالو اونته ستانه راته ملاو شو نو د حمزه سب د خصوصا په دې وو قراټونو کې ګرات ګران قراټ کم دي یو د حمزه سب او په روایتو کې د ورش روایت او بیاور ور پسې دین له گزارې والا ابو عمر سه دوری سوسی او بیا ګړی شربتونا او خواندونه شروع شي خ خو ګړه ده د حفص روایت څه شی ده مزیدي پکې ګران پکې سنشته خدای دې تا غلط کچې د حمزه په روایت کې غلط وقف وکي او چې په حمزه باندې غلط وقفو کې د حمزه په قراءت کې په حمزه باندې غلط وقفو کې بیا بدر ته پاتولې یو حمزه د حاصره د امام نوم دی بل حمزه د حاصره ها پیځه نه کنه حمزه وای ګټوي چې امام حمزه په قراءت کې کامیاب شم نو په حمزه باندې وقفو نکه صحیح شو نو چې دا دري تاسو ان شاء الله وې کنه تاسو مزيد دی هغه به په سمښت فوجه کنه الله دې درته بده پروات حفس باندې عمل توفيق درکي ها ا د نورو غیرتون توفيق دم درکي ولدي منه وي توفيق باندې امين غوايه کنه ها دیر عزت به د خپل استاد کولو کیسایې دغه په ابتدا کې کیسایې په ګډي بېزه سره ولې وې ورځې بچی ته و چې غره قران وایا نګني زمامون دې ګډي بيزیب بیا ساره زمو اکثر د شاګردان ته اې چې د قران نو تختي دې سبکه په دنیا کې خويدا لسته په لسته لرنن په شل <سؤال> شون ازا باب دیرشتې مونږه فريخرو الله په پوزل سره کپوینه شو په خبره طلبه کرامو ته الله چر دې نه را پیدا کای کنه تبلیغ علی حضرات قر پکه لکه درک نه راغیو چې بارلر شي بیا غي سوچو نه کای جنن به کم قسم شیخ ورو پیسو ورته سره شي کمنه تا خو غره برکات دي کنه برکات به معنی ها خوکاری نه پسترغو پسترغو قاری ده کنه بیا بلګرش زیات وي حدیث د پیغمبره وای کو بدی جمعات کی د په دې جماعت کې وایي چې داسې یو غوړ ډکه ملاوي دي نو بیا به د راښوي بیا به مونږ کوونکو ځای نه وې هر چا لپاره چې مونږ کینور بسې ساده وروسان دی زه با چوشتا نه کنه ظاهرا سره له وې د لاندو باندې وایي چې موږ دا امام حامزہ سیب درلوی قاری سیب در سیدہ با دا خبر ختمون نو چیزوی تے کلووی چگورا گڑی بسارے نو زان لے چې چیتے بطر کمی گڑی سارے نو زان لے ان پا کی توجو پیدا شوا نو بخپلے مرس پرې دا د و کالو په عمر کی سی شورو کو دا آغین اپس اکار شورو کو امام کی کده نحوی کتاب راخلی کیسائی کد قراءت کتاب راخلی کیسائی لوی امام ته جوړ شو د سو جنا تماشوموالی نیلم شروع کړو نا بوډا و شو رویکو باځګه له کومه په ما وخت تیر شوه دې خاصه شو صلی الله تعالی علیه وخلف